د ملاوی دو پتیاد ساتهی اشاہ دی توید سنت کیسد ایند شیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 5710 او خصوصا هغه خلق له وځرکو چېینه بيات غستشه او عادت یې غستشه بس هغه رامندیکړه چې څو پوخ باندې او پاس باندې هغه یې مخ را واړو او چرچا او نارسته کوله نشرهول دي نو بس راوي دا angle د زغرا ځان سر راس او رامندیکړه هر نبی له سلام خواله راغله سخته موخه نبی له سلام کتلاسو هغه خبره یو کله چې راغسته اوه نو استشهاد دا خواږه کافر او سترګې لکه شوي چې مسلمانانو راجمه شو ورله حمله وکړنو یو لکس پاس پس قیديان نه وی رسول الله مخ ته تړلولا نو اللهو یداګه مخ ته وګوره و یوم حنین چې دا قسم را سخته موقا اې عجبتكم کثرتكم کلاچه خوشاله کړه تاسو خپل ډیر والی فلم تو غني انکم نويسیا د پهنګلوس تاسو نه د دې پیدایلارن کلاس زارا وقداعت علیکم الارضو او تنگش وب تاسو باندې سمکه به ماره د پراخینا ثم والیتم مدبرین بیاولې تاسو شاکون کی کیه اثرت د صحابه کرامو په جن مختلف حالات راغلو خود او خود اودام اوقدرونه دړي سختې وخه نو نبی رسول الله خلقو په داس دلو چې د پیغمبر د وګړو دا چټولي دنیا باندې له چاګه راستو کې دوه نو سخت موقع کې به موږ دا غشا ته کېدو انزل الله سكينه او بیا راولېګل الله پاکو سكينه د طرفنا تسکین د زړونو او آرام بیا راولېګو على رسولي خپل پیغمبر وعلى المؤمنين ابو مؤمنانو وانزل جنودان اراوي لهګل فوجنا اسماني لخرې لم دروازه تاسو نه لاس کونو کہانی نو بس پاګې باندې الله امداد وکاو کافر رښت شو کا چار چار پیر आवाज نو تختې پتن لګیل او دې ځراوته چوهان سوي اسونه سوي مال ساروی تو ځان سره راوستو ګډي بيځو او دغشان آغا اوالو زنانې هم نن سره راوستو حقي سما په اسلام فیصله کړه جنگ یې هغه بیا دابا سکه دونو زګه په بدغه موقع کې هریجه کړه لومبې شکسته خور نو ډیر په زور په انتقام کې را روانو او صحباران روکړو د برسو دا الله ملائکه او لېګل او مؤمنانو سره امداد وکړه لو دا ورته وي چې تاسو به انداز وکوما تاسو ګورې رستنه شه د پیدا الله وعذب الذين كفروا عذاب ورکه ګسان دا چې کافرانو وذالک جزاء الکافرین ادا سزا يا و دکافرون ثم یا توب الله بهمهربانی وکلا من بعد ذلک فصدین الا میا شاء هغه چا باندې چوی وخته ګور ډیر خلک بکی مسلمانان شه په دغه قوم کې دا سخ خلک جین دی کدا خون دی چه یا سخیدور او یا بسلا ولا ایمان نصیب کې ډیر خلک بکی مسلمانان شه الله وتعال رحمتو په وکړه لا تبعوه لا تبعوه لا تبعوه لا تبعوه لا تبعوه أخيه لكي نبيل الإسلام أرد مؤمنين جذبه والله غفور الرحيم الله بخمك رحمه لدي <تصفيق> سالورم معنى و بذكر قيده يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان إنما المشركون نجاسون يقنن مشرقان پلتت نجاسون پلتت غندري عقيده اسخاء وغنده فلا يقرب المسجد الحرام پس دې دی دین نه ان دې کېږي مسجد الحرام تا بعد عامهم هاذا قصدك على الذين جداره د دې کال نه پس ب بیا ناراضي نبي رسول الله اعلان وک پهل خلق چدن نه مشرک ناراضي الا لا يحج الجنه المشرك بعد العام جديكال نرستبا مشرک او کافر سره چدل تران نشي حج لا عمره لا نبي برزو پس طاب اندي به لهګه دا او بیا د عمر د لهانو او وخت کې مستقل قانون وټ نټو ولې استو د جزيره العرب نه نن غي بیا راغلي دي ارضه پردو کې چا پیرا اورا निर्देशन دي مساله داوا چې دغه خلق د وطن پراتلل یاو سیدل د دې مؤمنان مسلمانانو بالکل اجازه نه ورکی چا ویلو چې صرف د مسافر په شکل کې راضی او اجازه توله امام ورکیو مصلحت غني دا هغه وخت نشره امام امیرالمؤمنین نبی علیکم السلام او کبا مصلحت دینو اجازه تور دنيشتو کی دي شری په کډامت لبی چې کډه مؤمنانو دا شان ونی دی عبادت دا زین ونی و وسار پوش والله اعلم نور حکم داره دارجه دا غنده خلک بدغه ځیتانه پرېزه انن اغیل جواب ورز کنه چې ملک بادشاہ ته و چې تا دا اگر ځان دیره دې را دا سپيدي سپې ځاخه شيخونه دي او یمونو په خپل حساب کې ووځم په ساتنه د مسلمانانو سپې به مسلمانې ښا اوبه کابر اوس پې نه ځاتي عام لا خبره ده تاسو خبره اجلاس په بتا کلام کې ساتله اته اخري دا سپې علم ساتي چې اته اخري دا د اړخ خبره دي ا قرآن ته نه ګوري کنه و ان خيفتم عائلاتا سلورم مومنانوې چې موږ په دې کافرو سره تعلق پریزو جهاد جنگ بو سره وکړو خو دې درځمو تجارتونه دي سامانونه راځي بیا به زمونږه صحالو نه وې کاله چرګه دې خلکو سره لکه جنگو سر کې ونالګي کی نو خفتاده ملک ته بیا غل رقم زنه راځي اطلبوا سامانونه برامداد شو درکې دا به څنګه چلی ستړ ټول ملک وی راګي په دغه باندې آباد جوړ دې ترشتن پورې ته لاغي راځي کی نه بیا نو قران وی تر دینه مې یاريږه کنه وای نو خېفتم عائله تام تاسو د غریب او ده فقرنا فصوف یغنی کوم الله من فضلې وزردا چاینده وخت کې به پرواکی تاسو لاله باګو بقبل فضل ان شاء الله کو قوالی الله بدل دومر ارس در کی چستا به بیا زالمانو د اجد پاتې نشي یا سره است عمل کې د سکه مې کنه اوس دې چې هغه تاسو رانيشته او چکم قیمتی څه ژوند دي نه غدي هغه کافر ولا ورکی ملک لورکی مون لدی پلانیشرا کی ډینګیشراک ته په دلته کې هغه اسباب جوړکا چې تعالی الله رضا برخه که یو کنه نو کله چې مؤمنانو توکل وکوه نو پارانو نړیرو پیدا واره شو اذن ملکونو مسلمانانو شو اداغینه غلی او میوی ارس رحمت شو چې کافر ته پکې ورځه پاتین شو ابل خو يهودو جزیئ قبول پر غرا علی راغلو نو ملک په بلا وړیدو الله غواظ برکل کنه خو همت پکاره ده مسلمان ان الله علیم حکیم یقینا الله په حکمت نو आले داوود سوره ذکر کړي او پاګه کی اعلان دي د قطال اهل کتاب و سره تعظیم فرقو کنه قاتل الذین وجنا خلق لا یؤمنون بالله جمان رلی بل با لا باند ولا باليوم الاخره ن پرواز اخرته باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله انا حرام غني هغه څه حرام کړ دي الله پیغمبر دی او ولا يدينون دين الحق دي انه من دين حق دي ولا يدينون دين, دين دي دي من يغني دين من الذين اول الكتاب دغه سنجه ورکل شو دي او سر جن حتى ايات الجزيه در دي پورې اسلام غلب اومنی قبول کی نو دی حفاظت بیا پا مسلمانانو بانده این یادن باق پلاس بانده وهم صاغیرون عدیب و زلیل جزیع چی روڑی کنا نو اگا صدی بے روڑی چیزان تا سر صدی وی مشر اسن بے روڑی بزرو جامو کې بیاب لخ پی سرطور سر پا بد حال که دو علا سبینی وولیه سر بکتا کلی سم زلیل و هم ساغیرون <تصفح> رسوا و زلیل بای خواه دار دید پارا دولی دیچه کم کار کل دی کم شرک وخ کل در دی د شرک وخ کل دی عقد زلت در رسواه ایده داخل اغید اسلام بچه ظلم نکی خواه <تصفح> رج زکر کی په اتخاذ الوالد بانده چه خلکو خلقو توقوری ردی عقیدو بانده سو چو که کنه دولی دا شرک نرکی وکالت الیهود وای یهودیانو وزیر ابن الله وزیر علی السلام زید اللہ دے درګه عقیدرا چ وزیر السلام اللہ زید بعض پک با ویلی چی ردابه مخ ته چ تاغي ویلو غوږ داغي دا عقیدا نه دا او زه خردینا نو دا هغه قرآن مقابله کیخه وفسر ذکر کی چې ما دی اورسه قصړینا ما تمت صړینا نو مې اغستره داغه نه مې دا کړو ناگوئ تصو ده فلسطین بو سیاحت باندې تلیوما نو الدکه مازه خلق لدر و چی اری خبره عقیدت ساتي, ساتي او رسول الله صلى الله عليه واله اور دې وجه خلق تو وزيري ویل شي نو د دې دا خلق چې ردا عقيده وسني به خبره کیه او هغه ثابته کی وکال تنصار او اي المسيح ابن الله چې مسیح عليه السلام الله دارې رېګنې یوه ځونه واره دارې خپل خپل عقیده ده زالګه قاولهم بیافواههم دا وینا د دې دا خپل خپل باندې از ګور دې عقیده ده خو دومره کمزور ده دومره د شرک ده دلیل پینېشتل کده خله خبره شي بس د شونډه پهسر خبره نور عقیده دې دارګه دا یضاہیون یوشان کوي قاول خپل قول الذين كفروا دا قول داګه صانوا سرا جکافر ان من قبل مخکی څنګه د کافرو خبرون دا قاتلهم الله حلاک دکی دیلر اللہ فاکو انا یعفکون کم پلدی وارو لیشو اللہ خلدی حلاک داخیری دی دا قرآن چپا شرک کے اختری و بیدلیل خبر اکی نقرآن وی غرق دیش قاتلهم اللہ حلاک دکی دیلر اللہ فاک لعنتیو کے دیبان دی اللہ انا یعفکون سرنگ دی وارو لیشو دی کم دا. رد دی شرک فلعبادت ذګور هغه خپل پیران هغه خپل مشران تاغیل الہ حجول کړی دي اتقذو احبارهم نولی له خپل علما و رهبانهم پیران ارباباً من دون الله خدایان سیوادال لنا والمسيح ابن مريم او مسيح زيد مريم مسيح عليه السلام زيد مريم عليه السلام الیس سنولید ارباباً خدایانی ولیدال لنا سیواخا اګورا او فاسپيرينو زګر کړو کنه چې هغه عادي چې راغلي ونه بي السلام باندې او قسمه تر از کړو چې قرآن دا ویلي دي چې خدایانه یې ویلي نه کنه نو کچا وا تم په دی ویلي چې او عبادت کړی چې وا تم سجده کړی نو بي السلام وینا دی ولا حلال ززونه حرام کړی دی په او حرام ززونه ولا حلال کړو جایز کړی کړی دي نه تا <سؤال> کبیا دې هو کړی دکر د قران تا عبادت سره دې تمو ایا چې هغه د وطنيته تړلیو قیام دیو کې بیا دې روکو کې بیا دې سجداو کې اوموز دې وتاو کې ها نو له پرګا دنه فالو وتاو نه دا چې دا ول <سؤال> په نوم باندې <سؤال> منښت او کړه تا او تا په اقیدو ساز <سؤال> له <سؤال> دې بګې ا دا و چې د عالم کې تصرف کړي چې تکلیف او چاله راحته ا چال فصل کړي چاله نا چاله اولاد ورکړي چې دا خبره واقع دی ور ولوساتل کې نه او ځا چې زما د زړو په حال خبر دی زما مراد او حاجت پوره کړي نو دا خدای ته رسول لینو دلته قرآن دانه ویل چې جن سجده وکړي وني ولي او دا چې زما حاجتونه به دي پوره وما امرؤ اديتا حكم نوشي الا ليعبده اله واحدا بګر دې خبرې چې دې عبادت کي دې اله يا دا داوره توحيد دا <تصفح> دي اور شميت کي لا اله الا هو دې سره لاق دې عبادت مگر خاص هاغه سبحانه <تصفح> <تصفح> دي سبحانهه ان ما يشركون باګه دلاله دا غصنه دې او د شرک اغه چدی په غلطو اړه باندې خو هغه ولا منهاتم دا نو توحید دعویرا مرکزی مضمون دی قران د جهاد چه څمره مزامین دي قوانین دي او اقسام دي نو دا ټول د دې مسئلے لپاره چې د دې حفاظت شي د دینه چاپه رسپړله سو و ما امرو الا لی عبدو الہ لا اله الا هو دا د کلمې مضمون دی چې عبادت به خلق نکي مگر د الہی او دظیم بن ک مگر د اله او مناخه راد ش او نوونه غل چې یا غوس یا دگیر دا ټول به الله تهه منیانو ته بوي نه د بندیانو پهنمانې منخت کې چر چر ګړي ګډ دا دازونه بنی دا خالص خ د الله دپارې او شپ ک کلی ک که باري نهوار کې صرف الله طب ک چله فیم دا کې یا الله مدد بهويخه او پیغمبر دی आवाज، اولیا دی لاند ہوتا आवाज، پیرانو ته आवाज، بزرگانو ته आवाज، اولیا ته आवाज، دانیو صاحب القرآن، قرآن دې درات کوي چې بندیان او خالق یې شان کړو، نو بیا مسلمانانی او کور بیا سره دې ګذر سره جهاد کړي داږي جهنم تزیو، نو کلو د ساتو کو دا بس وبانو، ها؟ داږي خپل دنګول مسلمانانو د خپل نہ د دې خبر اجازه نشته خود مسلمانانو باندې ټولې خبر شي چې دې دومره سوچنه وکړي بقران کې افلایا تدبرون القران قرآن کې هم دومره زړه فکر او سوچنه وکړي زړه د واجب هم نه ويسته چا حکم کوي کنه و ما امرو دې ته امر نه شي مګر د چې خالص د الله عبادت وکړي لا اله الا هو اغزا ته د عبادت لایق داغه نه ثواب نشته او خلق احل کوځوي هو عما یشرکون د دینه ور الله پاک دي که دینه پاک دي او نن ما کوسته ایمان نسې کیږي نو هغه کوم را پاسي او د خپل خلیبه خبروباندې په اذه اخو دي خو خبروباندې ابي بنيا د خبروباندې زور لګي چې مشرک ثابت کړ توحید عمران قرآن وي يريدون ايراده کوي اي يطفئون نور الله به افواههم کې دي ملګري روانه ده الله پپ لوخلوبانه پپ پروپاګانداه په پاسه زبانی جما خرچ باندې او الله روانه ست داګه قران او دین روانه دا لري مثال خو د انوار دی د سګمې دی نو کې اوس ډیر بوکيو وای کنه اډر زور لګین دی واس پمې انوار روانه خاتمه کې نشي کولای ايوت به نور الله بیا دا اوس سېنډر کې راکېچو ګور د اسلام مقابله دي په داسې به هدا خبرو باندې اپزور شورب دم کو باندې کول چې دا ختمش شي دا خبره دا داخل نو اخر چې دا خبره نور بسې منیا نو د بخلک پریوزي هاي عبادت وکي الله او انکار کوي الله پاک الا ايتم نوره مگر دې نه جبروسه دي خپل رانا الله نور څه نه دا خبره چې بس داګه را هغه ټول عالم کې خرج الا يدمنور ويعب الله انکار کې الله پاک دار خبر نه سيواد دي نه چې هغه را به خوري په ملک څه مطلب چې نه دا غو دین اسلام هغه الله په اصله کې رشدا برسې هر کور ته برسې کده الا کوني کده خختوي کده ګټو لوتي او کده ویختوي کده سرمنې تر تاموان ورټن ټنو فورې کنه دا الله رسې هله ته ولو کری هل کافرون اگرچه بدگنی کافرانو دازه ای که کلچه اعلانیو که لی کتاب سر نو داگی د جہاد دا پارے وجوب کولو ور ایمان نرودی پا اللہ پر روز حرام حرام نمانی دن حق نگرنی دا سرپسی رازا و شماره دا داگی ها نقصانات تیخا هو اللذی اللہ غزاد تی ارسل رسوله شرعویلی گا پیغمبر بلہ دا پہدایت بانده پا قران باندې ودين الحق ياب دين حق باندې چ اسلام باندې ديو ظهر هو چ غالب کړي لرا علي الدين کلي بدين با ټول باندې ولو کرهل مشركون اگر چ بد بغني د مشرکان دي چی تدا پړو دیږي خلا په سلخ په ل برکې ښا دا غورا دا واه چه د مؤمنانو مسلمانانو داسيو حکومت راشي داسيو اقتدار راشي چپاره کې غلبه د دین اسلامي د غلافه راشدين وختو چا پیر د نور دینونه ني او چا لري زور نه ني د دې وجه چې کله د مشرکان او صفايو څخه ختمې کړه پرمځه لیکتاب چې دوی سره بمز د سلو کول غواړي چې را د زور نه ني دا کوم دارينه کم نه دي نو قوانين یې ذکر دي د بارام ذکر کړو چې دوی سره دکشان د تړاو کې او په چې د کو زور ختم شي ملهمه شي نو که په دې ته ته ټک پک نه کو <تصفيق> جدید دین اسلام غلبه راشي او دین خو خارغه بره چې کبدلایل ناغه حق دی هغه ثابت په دنیا کې ها وردا خبره چې دین په دنیا باندې داسې غالب شي چې نور الدين نور نوم نه دا به نبی د عیسی علی سلام په دوار کې چې خلا غراشي ناغه وخت کې به بیا د چې بالکل دین اسلام بغاليب نور وبیا سمي ورته مو وفتلین زکر مسلمانانو کې د اسلام په قوانینو د قرآن په اصول باندې عمل راغی را هغه کې تفاهم او اتحاد راغی را او هغه جهاد په سبيل الله تملا او تولا رضي باګلای د دې زور د دې دین دی باندې غالیبي تبله او په دې باندې زور نه او چې څومره دین له رسته کیږي نو دا ځای خو بل ظالم را پاسه مسلط کیږي پا کی نو دا داسو کې نه وي چې دا څنګه باندې چې اسلام حق دی او توغورا مسلمانان ټاکيږي مسلمانان پاغه اصل اصول باندې عمل نکيزه کټکیږي نو د اسلام پو اصول او د جهاد پو اصول او د قران په قوانینو پو اصول انا پکې اتفاق شته چې ګوره دی بچتا غداری کړی او بیسولي به کړی نو دشمنو ورا پاسه دې لري او بشارعلی نو ګوره الله په اصله او حق غالب وي او کم از کم جدي 50% همت کوي اصول باندې عمل کوي یا او الی ان ذا غيرا من الاحبار يقنا دير دغيولماونه والرهبانه اردا بيرا نو درويشانو لا ياكلونا اموال الناس بالباطل خامق اخري مالون دخل قونا جائز طريقه سرا للوجي بني جولغلي اناثي بطكي والي دي. او تدجا سقفم ضرورتي نوراذيدي ها دا دغي دا خلقو بيشرا دغي دا دا كاردي يغي نور كتب نشكولي ننن جوسلي كسب نستريش دي خات خل... حدی کار تکینی چې جی بس کو دما چوما والله هغه باندې کار کوي وای ټیک د هوتا د دا چویلی چې ته کثافت جوړ کا ته <تصفح> په روزه کو د دم خدای هر مسلمان حق دی یعنی حق دی چې هغه دمو کی او جهاد ته وتا سهار دې نه خیال کېد شرک الفازی اپکی یا درخه یاران نو پیران یادولش چې دا پکینی د قرآن دامی لا دا حدیث الفازی بالکل دیوي وبدې په دامه د دې لحاظ ته پردان وبدنګ باندې راځي دا خرچ ته اجازه ته بده کې خدای نه او دیوي به نه وي هغه زمونږ له کې اثر نشته تاسو ته له کې اثر نه نه په قرانم دا و دا قران نظر دی نه خو له بنده روخه کار نه دی نو هر چا ته اجازه ته خدا پيش باندې جوړې ته تا لوی ګډې په ته نو واره ولا جه په والی کنه چاګه دخلګ ګوري کنه په خطو شي بیا دمره د ویډیو دګا ورسسته نه خپل وزن مناسب وتا سپارسل کی نو ځتا کار دی چې دا دګه سره جوړ دا په لوري سره جوړوره په ملکونو کنه دکنه است اخبار او رهنبان ناز دی او دخلکو مینه وزن کلي هغه سره جوړا سرین جنري څنګه مونګنه او ماشه سره سرین جی کنه د اجو درچ کم دی په انسانانو کې چکه مونږه او ماشی دی هو خلک لار کې جوړی دی نو خلک کوماله نه راکاجي ادا غو مزل نشته چې راځه بس ما رمضان ځان لږه ته حلال کسب وکړن ولې الله شکر ادا کو نو تا دې کارتته کوته دروغ جوړه ننیو درو سبا بل درو بل درو بل درو خلق ګمره هکې تا د ظلم خبره ایا ربی په دې باندې ډیر ګټه کې غړي په سینې باندې کېدلته او پنجاب کې قبل زئی چې حرام مالینو قران کتابه خوشاله چیرې ربیات ده خلکو احبار او رهبانو خلکو مالینو خلکو ويصدون عن سبيل الله باندې دی خلکو دین الله نه کوڅو تدوي چېر ادم کوم دولما او ورېدل جر څو کج نه نه کنه دا دار چا کار نه دي تنه زه ته نه کوم ادم چې دار کوي یادا یا دچه د یو پېښو ظاهر شکل لوکړل اصل مقصده بګیدار چې خلک د دین نه وړي چې څوک ولاړا دینماته پر چاروم نو خلک د دین نه وړي ته قران دین اسلام نه وړي باندې اوغا خلق دی د یکنځون زهبا جری خزانه کې سره ول فی ضدا اوسبن ولا ينفقونها فی سبیل الله ان خرج کېدل را په دین د الله کې بلار الله کې دا زه قران دغه زما خلک کو احبار روحبان او رؤسا مالدار چاته وي دین چ سروان شوي لري نو له دي خلقونه ابن المبارك ویلو کنه ابن المبارك ویلو چه وهل ابخذ الدين الا الملوک واحبار رؤس وارهبانها دین چ سروان کړه ته با کړه دا غاچا بادشاہانو اغه بادشاہاندی مالدار او ډېر خلک او احبار چې مولاندی ناګارا مولانو او پیران نن جوګورنه یا کین نن چې ملک دې خلقن روان قانون ناراضي او ظلم او زیاته په ملک نه ختميږي ولې ابو بلصفه دغه خلک بده کې اتنه مومته دمایو ها دې خلک مې صاحب کو دصفره دی خو ور بورن خلې ناګي وي چې بس بل لگه یا جاند اگره نمون باتی او بلخوا علماءی سوق دی ناکارا علماء نو بس داری خو دقا کار دی شای حق بلکل نمانی انا پاکی لچشتا جگنی داویج دا خبار حق دینا زبی اومانی زد بکی او ایناد بکی او خلطی لبس اگوری خو یا اولی باتینا او بیا روحبان نو بس داری خو جامد چې جو را کرده خلک خلقوی هر دادیر خ خلق دی اباس ناس ته غوړ چاته سوینن ولدی کسبه دی نه نو خلق چاته غوړ نه غیم وی کنه دا ری نو جهاد نه محبت لګی د دین نه او زیل کله ری بشمت چې ته بقارونو کې چې ته د زبان نبو درګان جوړ کین نو ذا خلق دین روان ته د خو دین دانه وی کنه چې ته دا وکه چې ګړک نه از ذکر کوا نه ته جهاد کې ته قران زکه او رسائل تبہ محنت او مشقت او کسب کے اخوا جو سو 나가 خللقو نه دا بناست چبس نن بزرګانی او مونږه نو سودا کو جنل جوزی رحم الله لکه لبی اسکی چبس نه به سودا نت نو نبه چا سره کوم بری کوله نبه خندل ولی دې ثواب او کارګل نو خلقو باندې روب جمعاو عذاب هم خلقو چي ګور دي خوراکم وټنلگی او د نور ضرورتو نشتا قضای حاجت دې نهي تابعی او ورستو خل کو ته بیا پتا ولا کیدا چې دا په وځه مپیو شټ دا خل غاله کیو نه نو بچته دامي وینځلي ناغه دې کې په بون پور ژر ډیر بوې دي داغه دې په بزرګانو او داسکو نن به د انسانیت د دایره نه بزان نور چته چته په خل کو باندې روپ جماو کی دا ته بل چا کړی د دن مشرانو کی نو مال جما کوي او خرج کوي نه فبشیرهم بی عذاب این علیم خبر ورگا پا عذاب دردنک یوم یوحما علیها فی نار جهنم پا اغراس شگر مولی باشی دا پا ورد جهنم ك فتقوا بها جباه هم پس داغل باشی پا دیمان مخونه دادی و جنوبهم او شاگانه دادی و ظهورهم و جنوبهم او الخونه دادی و ظهورهم او شاگانه دادی جباه مخونه او جنوب الخونه او ظهور شاگانه دوله وی مفصلین ذکر کی جمالدار د په دنیا کې چاوې جمالو لگاوا غریب له یا به غریب سوالوکو نده بده ته تاندي تریوکو چیرې کار خراب دي ته خا اجه بیا دیوتې نده بده دا سم اخواړو اره به وته چیرې د سره بروانشي چې بیا مخ ته چي نده بده شاکل هغه ټول په لمګه دجیش نه خداو ا دې به ته هم چور لیدو آو. نو قرانوی جذاب په لداغلی شي چې مخ دې ته والو تاندې دروګنه مخوله وداوي ورپسې اړه خلولو دا اخونولو ټک ورکه دا بوله ورکه مرز دې نه کنه د بوخلو او شایې کولونو شاو له وداغه دا شان چې مالدار ته دیوي چې د الله په کور کې مالو لګوا نوزان له نړۍ د پاره هرڅولې سرکار سمي څه د علیحدہ کورو د دین د د جماعت او مدرسې د پاره شي نو بیا د هغه ډډ نه لې دا تهڅول غونې کار کاري نهد باول تنې داسې تر وکې ګډشي نو چې خوندونه کې نو بیا داسې ډه ډ وړي باې کې ته کې د خوب وورئ د کې شا کې او پاسې روان شي د قړان بهته وويزاهکنتونم ل انغ کوم دا اغسری سرې چې تاسو خزانه کړي وو د خپل ځانونه دپاره دا ستا چې تاې خزانې ډه او د دې خرچ تا دا بس مرخ کارې دو چې ګډې نه زغته وړون نه بس بیا زمکار خراب یو غره ها مرباشه ما يرداکه دردا مسلمان فذوقوا ما کنتم تکنزون اوسکه آغاز د خزانه کول رسمه باطل د مشرکانو آغاز کرکی دې دې کې باغه رد کې او جاري چې ګوره مشرکانو د الله په نن کې رضای نه خبرې جوړولې میاشتې عزت چې الله کې نګرولې وې نو دی با پاوی که مخیوالی روستوالی کهو چیزا دازل با پده محرم کے جگڑو کو خیر ده نو ربسی را روان اگر با در ازت کو بس غیل محرم در جاور که اکی با جنگ نکی گی دیخ پل سمی او بو سماما به اگر با با قیده پا حج با موقع کی اعلان کهو چخلکو خلقو سکال با محرم در ازت نئی بلکال با اسکل با سفر ای دلان اخلق بخمنه بسله که اعلان وشته دوره خصوصوخه چا اعلان <تصفح> انه ايده شهور یقینا شمار دنیاسته عند الله 12 شهر فنزل الله باندې دولث میسته په کتاب الله په قانون د الله کې په حکم د الله کې يوم خلق السماوات والارض باو شفعال کل دياسمانه ازمکه منها اربعه الحرم د دېنا فلور میشته عزتي رجب ده محرم ذو القعده ذو الحجه نو ده کې بدلول کول شو دا اړګه دین او قيم دا دین ډېر مضبوط نو دین کې دا حکم او دین د الله مضبوط دا نه بدليږي فلا تطلموا فيهن انفسكم نو ظلم ما کوي بدلي کې په خپل ځانونو باندې دا او تاسو لمکه چرته خلاف وک وقاد للمشركين داوته سورته د کتال دره سلورم قالت اوج نه مشرکان قتل کې جنگ کړ مشرکان بس نه پورا پورا کما یو قاتلونکم کاصه څنګه چې جنګ تاسو سره پورا ای ټول راوته دی لوي وانه ها تاسو ځوانان ځوانانی ګوره یو بل ته یاره دتلو شمال قابو مینه کیږي ها از ټیک وند نه ما ها نوستا قابو مشرکان ټول راوته دي نو ته ولنه ولې داله مسلمانانو له وی جهل غفلت تر دین نه د دې خبر رااله نو ټول ګډوډو چاوي خدي چاوي نه دی دوه طالبان درې شو اېشو ماتاله کنه دا مسلمانان اته هم ډیر دي اجه دېش په ګډه لیشي او هغه جکافیرو نو ګور غي ټوله یو بل سره معاهده وکړه څکه د پیسو ضرورت اې کد د جواز ضرورت اې کی نمنګ بټولیا وې دغې سره کمشتا نو باغي وخت اې رېګي هم مسلمان درغم نشتا نو کار څه وکړو نه پاس کې <تصالح> وَعْلَمُوا بَوَشَئِ اَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُوا تَقِين شَيْقِنَا اللَّهَ مَلْقَرِهِ دَ مَتَّقِينَوْا دَ فَرِزْگَارَنَوْا چردی کارون نظام ساتی او رسم باطل مان دیارت کیخا اِنَّمَا النَّسِئِئِ یقِنًا دا تاخیر دمیاشتو نسیء رستوال و تاخیر تبیلش رستوالی زیادتن فلکفر دا زیادتی دے پا کفر يضلله الذين كفروا گمراه کولی چې بده باندې هغه ځان چې کافر دي یحلونه عام حلال غني دلره یو کال او حرمونه عام حرام غني دلره بل کال د خپل ځان نه سمې سمګړی ادا ورځی کړي حلال او حرام جوړول څنګه کله بده حرامي او بل کله بده د دې چې پوراکي او الله میاش عددا شمار ما حرم الله دا میاشتو چې زات ورکل دی الله له هغه احترام لازم کړي دا حرمت میاشتي ګرځول دي نو دی ولا سر پور کړي لیواطو سزا دا یو دي چې مونږه نکړبې سره ورکړي سره بلبوکو اس خبر نه کار دی چې توښینو ها میاشتو چې سره ورلبوکو ها دا خبر کولی کوله ګور چې دsene سوچ کړي او دا پکې کم ګوندګانو او خو رزلان نغیداله بشور وکړی وتا پپړ سمي او چا ته په سکول نشو نو خپل اخوخه په بیت دې د ایزات ته نو خلک په وې له کې اعلان شو نو ایزات وای اکه نه ده څنګه چې وسړی ده وای چې له رمضان ورو بعد روزې نه لیسو ها یالو ګرمه زیاتره د روس ته یو دومره شته پښ به بیا خیر دی ونه سو هیڅ نه را مجد اواز وکو به منلی شي اګور به منو باقاعده وله نو بحث دې د باندې د باندې باندې شروع شي نو بیا خدای قدر نه او جو منده سوی بیا هغه کې دغشان د جمی روزا يرنه نو یوسم ګډ وړي وي نوسته خیر دې د ګلدار روز به کو کنه له توار روز به اس خبره نه ده ور وځنه مطلب دا دی چې و بشي کنه مو ته ته کو نه دا وروته ا له واجب او چې سر ول برک چې برابر کې شمار دا غومه یاستو چې ذات ورکړلاله فحلوا ما حرم الله او رو حلال کې حلال غنی غاسو چې الله حرام کړی دی د الله رضا خبره خو د تعویز مسلمان ته حکم دی چې ته غم خادي نه استبال سره پیغمبر په طریقو کې جلاده رضا شي نو دی خو غمو کې خادي او کې خو د پیغمبر طریقه پکې نه په خپل طبيعت یو نو وېکو اګه کار خوشو خدوم رده چې الله په پیغمبر پر رضان شي ها د پیغمبر سنت دا دانه شو هغه قالې نیولې دا الله ته رضان شي چې دا د حکم خلاف یو کو نو کار خو بده یو کی دا د غصې دی چې نه واپس بیا وروستې شي خونا نه د خپل نیت کارګو د ځان ګناهګار کو رضا مسلمان باندې ازمه خپل دې د پیغمبر سنت قبلې ها داد دا مشرکانو اعمالیوکو رکل زینا لهم سوء اعمالیم خیستکل شویر دیتا بد عملو نددی واللہو لا یهد القوم الكافرین اللہ هدایت نکی قوم کافرانو تا مومنانو تا ترغیب ذکر کی چی داتا سوالی نوزے دا چی دا مقیرالی دا, مقیرال دا فاتح مکی وغیرہ نو آغا طرف تا دا غسان قبلی خلق را پاسی دا. د شام والا بادشاہ لوی لغارتار کو دیو ہے روم والا ته ویلو چتا سبموسر امداد کوي امنګ دي مسلمانانو سره جنگ کو دا خبر پیغام نو با سادی رووتل میدان ته اجمه جوړو دل تنبيل اسلام صحابو ته وي سدار شانته تبوک او مقابله دا کافر رووت دی رازی نډې را سخته موقعه اډیر لوی داسمه خو وګوره ګرمي وا او فسلن بالکل تیار شیو تیار وخت بیا زو د فسلن پځ او مازال ډیر زیاتو ډیر ګرمي او امتحانو نو قران مجید اغه حال ذکر کړي اتکم بکه منافقانو او عقیده کې کمزوري او سستو داګل شجر ورکی زورنا ورکی چې ګورې بکه اناستیو کلا يا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ما لکم سشوی رتا سنرا اذا قیل لکم انفیرو کلچوی رشتا وستا جوزے فی سبیل اللہ پل ارداللہ کی استاقلتم الی الارد نتاسو درانش اسم کتا میلانو کے دنیا تا مال دولتا مخواق کو کتیباری پور انخطے استاقلتم الی الارد تو دنیا تا سر اکرا اردیتم بالحیات ایا تاسو رضای شه په ژوند دنیا مینه اخرته اخرت نه بدل اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا پس نه سامان د ژوند دنیا په لاخرته په مقابل اخرت کې الا قلیل مگر لوگ الا تنفيرو زواجر دخ حق تاسو نو زای د جوز د بكم عذابن الیم عذاب بدر کې تاسو له عذاب درنه کو ک پیغمبر سره نو زای کنه نه پیری عام نه په راغاب بدل درکی و استاد دل قومن غیرکم او بدل بر اولی اقام بغیر ولا تزرو شیئا اتاسو زرن شور کولے الله لرحیس دا غدین د تاسو نقصان کول شي رسول وخت په لن توبته کې دو باندې والله علا کل شی القدیره الله به هر یو قادر دی دې کې رد شرف التصرف دې چې به هر یو سوندے قادر څوک دې الله دې عالم کې انقلابا څوک الله تبل چا زه اختیارش تا بالکل نشتا الا تنفروه کجردا سو امداد نه کوي ردي پیغمبر فقط نصر الله نګورا یو جمله بللا کتا سو ردي امداد نه کوي الله الله پس يقينن امداد کلي دثرا الله اذ اخرجهم الذين كفروا قال شراب استدل را یکو ثاني او ځکه کافر इनي يودا دونا دوتانو او देव ابو بكر رضي الله عنه اذ هما في الغار كرجودا دوالا بغار ثور كي نبي عليه السلام چدي خلق بحال بوژ چدي ود تاغليف رسال اني پري خدا مشوري يوكلي چا حملوكو نو هوكمس چي نبي السلام دكون رواتو علي رضي الله عنه ہوتے ہوئے کنم واقعات تھی تاسو بلوستي تاریخ اغتوی چې ته زمما بي ستراباندی سملا او ځکم امانتونه دي هغه بخله حقدارانو لپاره کېสารه خپل روته موقع کوم خاور نوسته وي د کابرانو سترګل اندې شنه بي له سلام تروت ابو بکر رضان سرک اوراله ما ځلې هوګه غارې سار ترق لن ذکر واشه په همشرکان ورپسې شو سین امانت مقرره کړې او چې شابه نه سوبه او کوم قیافی و خلقو او پا مند بانده فویدو ماهیرانو ناگه روان کلو معلوماتی کل قدمونونا او پا قوم داسترشنخی پاکی اخپولیری جوڑی کی ناگه ورپسیو ایدو همه پیلقاری نوگاری سار شبار پا غر کی او لوگرده اوگه کی اوگار ده او اوه تانگ ده اوالی ایپا ناست و تصرده او ملاست باوتو ارنانوزه در پا اکلیب بانده نا او باکر ردالان <سؤال> او مخ کلالو <سؤال> او صفاییو کلاو سری مری بان کلاو ذکر کلی او بیا او سری بخپا <سؤال> بانده بند که که مارو موچی چو سنگ چاگه واقعات دی اللہ اعلم او بیر عبیل <سؤال> اسلام او چی ترازا غراغیو او باکر ردالان او باندې بانده سر کیفو دو آرامی کرو داڑی رسخت مقوا کلا ایتو هم افل غاری کلچو دازوارا بغار که ا خلاچو بیوی اغفر ملگریتا لا تحزن مخفکیگا ان اللہ مغنا یقنا اللہ دے زمان سرا اللہ زمان سرا دے فکر او نکی او جہو بکر رضا اللہن ہوقتل نوی جو کافران و اقدمو ناگت اخکال دلو تراغی را سیدل کنا شردل تک خورا غلی دی او جو نور نیو خورتر دی زیرا رسی دلی دی چاپیر او را قتل شردل تک خودا انسان پتر نلگی دا خود انسان دا پاتی که دو زینه لے از آخار دن آخو هم سا جالی مالی ریو په فصلین زکرکی چه او لگی پک جالیو نا چولیو سواخم آخا پراتو والله اعلم نشاقی او قتلنو اغزه اداسیو چهنی بس قدرتی کې جوڑ شیو عادی پر دوکش او کنی چه اداسی سشتن انسانان جالیویو خلپلو ابل اغزه ام تانگو کی دیشی داږي وي شردا کو دلته نشته بس دې چودا ګټ حساب ده نو او چا ابكر رضی الله عنه کتل خپش چره دي او او کيله اک کته او کتل له لړم همو ته پړا غيو ا خبري اورې دې کنا لا تحزن لا خف فقبل زانو رسول الله عليه والسلام مبارک و سرهغه او فقربانو نو ته وي لا تحزن ثمغم جلکی تسلی ولا ورقا ان الله معنا يكننا الله زمون سرمل کرده فانزل اللہ سکینته پس نازل کر اللہ سکینہ دا اقبل طرفنا اتمینہ اندازلو علیہ پا دی ابو بکر بانده و ایده و او مضبوطی اکده دا اقبل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم بجنود اللہ دروحا پلاخ کرو سراج تاسن لیده ملائکیر اولیگا الحفاظتی ولوک و جعل کلمتا الذین کفر اصفلا او ویګر ذولا خبرات ایګه ځان او چا فراندي حقتا ولاندي اسفله لاندي ولاګر ذولا دو کوپر ځانداه اکلما هغه حقتا اوګر ذولا وکلمت الله هیل علیا او کلمت الله هغه وچته همیشه هیل علیا هغه ځان ا چې هغه حقتا کیګې نیو به پاتې کیګې نوکماس ګمبو مسلمان غدافرز د کله چې د الله د کلمې د اعلان لپاره بازي او کم دین د لپاره چې پیغمبر په غارونو کې شپې کړې دي الګې تندې تیرې کړې دي ناغانان تمره د خوارزکاګ د پارشه چې ته بيزان ماړه او غا دېمره غافلات شه چې ته تاسو پک وګوره والله معزز حکیم الله زور او حکمت نو الره د خپل دین د پوس با الله کې عزیز او هغه برکه این فی رو خیفافا ہوا سے او کدرانی دا حکم دے خدا پاردو چہادو نفیر عام چی نبی او پا کسوک نپاتی کی گئی لکہ دل تچوی اوزے سپکی او کدرانی ای روغی اکا بیمارانی ای مالداری اکا غربائی ساربی او کٹاپی او او عیالداری او کنی اے زمیداری او کنی اے او عرفنگا چیئے سلس و نوځه سپڅې یو کذرانه دې کې ټول راوسته لږه وجاهدو بي ام عليكم جهاد وکړو په مال نوسته او انفسونو په سبيل الله په ارضه الله کې زالكم خيرلكم دا کار غرض استاو د لپاره ان كونتم تعلمون کې دردا سو کویګه زه حاضر دي چې ګوره داخله قنته کړه تبوک مو کېلا ادا زه وتن نشه ښه چې په دې ګرمه کې انبيي السلام تبې وچ یره د خبر خبر نو تا خو دې ګرمه دا یره دا خو سوا یو نو بیا خوا پهسنه مګو ویلا پهسنه باندې په ځای کو او دا له باوم چا ماشي ابيابزو لاو کنه ارادن قریبان کچره وی دا عامیزه دي, دي, دي او سفرن قاصدا او سفر وی درمیانه انزده او halka وی قاصدا درمیانه لتبعو کا خدا خبر رجبیا به خپل مقصد پوره کړي ولیکن با عادت لیکن ډیر بیا رڅ عليهم الشققه په دی باندې اگر سفر او فاصله رو تبوک د په دی باندې ډیر راګرانول کېږي چې ورو تمر منځلې او اوا مطلب درجه ګرميوم نه فسنو برانوم خراب شي نو ډیر راګران نه نو باندې اوزر نه بېکول چا بسو چا بسو و سيا له فون بالله حضرت اجازه قسمنا بقرينا الله پنوم داستا کجره زمون داقت شوې لا خرجنا معكم رخامکم بہت یو تاسو سره مون برسره تليو یهلقون انفصهم الله وی هلاکید خلزانون والله يعلم الله ویګ انهم لكاذبون چګن دی خامه قادر او جن دی درو کوی خلزان هلاک کین غورو انا ویل سلام لبرات له باندې به کور شګور ما د لا أمون لا. نشو كولي. او سره به among tade ra sahta masalala nus ko le aw biya ka bala muqara la nabiy balur su nabiy salamu ta ijaza tu kono sedas ke de ra sa le bood na da masulur nus to zora na raqla che pa ray ke ziyada zora na anda ke khalq tar sidiq da ijaza la yak nu sustane ijaza wa شان دې به ذکر کوي کومدا و چې ورزور نه و تا ده دا دا داسه زور نه نیخه چې له کوره تو څنګه یې جدا لطیف انداز د قران هذا الله عنک ما کړه الله تا تا څو ګوره تراسو نه کی او کنه کنه کوناسته چولاس کې پاړه بلکې قلم نیولې د ګوري چې له غیر نو بیا او پس خبرې لیک اصحاب او پس زه غریله غواره پلاله سوارنه شيعه صلى الله عليه وسلم الله تعالی مافي کړل الله دی وبا له ما عند تعلم تاول اجازه کو ديتا لما تا خور زور الفاظ دي کنه نو دیو جل الله مخي وجعص الله پیغمبر بردي الفاظ برداش نه коре شي اسلام سلام ته چوه ته خلکو ته ویل چي زما عبادتو کې نو دا غدار وخت نه وينه روي نو دا الفاظ کدا شان تر اغله نبیل اسلام بے اللہ اللہ آیا نو علیہ السلام دې برداشت نه وکړل شي روزکه موږ کنه و چې الله تعالی الله دې وبخ الله ته بچ کړې هر قسم اعتراض نه هر قسم غلطه نه لما عند لهم تاول دې ته اجازهټ کو حتی تبينا لك الذين صدقوا نو الله دې چا پروان نه کوي خو نه داواځه حقيچه یمبر په دې زمرا ځوانداروم نه دي چیرې سوخه لګی نه بياده الزامات لګی کنه ها دغره خلاف علاوه او تلوار ده چې تحقیق د پکونو کو اذيله اجازه تورک او اسلام السلام خو دې اجازه تورک چې دا څو چې کینی بس دا کار پدی رائټینګ دي چې کدی نوې با کینی نه رو کار به خراب شي دا پروانه کوله لا یستاذنوک الیدین اجازه نغارستانه هغه غلا کو یومنون بالله چې مان نړي په الله باندې الاخر او پرواز اَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ جِهَادِ اللَّهِ بِقَلَمِ أَمْوَالِنَا وَنَفْسِهِمْ بِقَلَمِ نَفْسِنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ يُبَالِى الْمُتَّقِينَ رَدَّ الشِّرْكِ فِي الْعَالَمِ اللَّهُ يُبَالِى دَسْلَه پحال ابو جگنه کويږي دارا د ښاڅه بلڅو ګوره پګایبونه پويږي د څنا پحالنه پويږي اچھا جوي د دې چې رب لانی پويږي دړال برتوي نو هغه جو قانون مخالف هغه جو تصاحر دي هغه جو قران دا تغزیب کی کنا علیم بالمتقین صدق الله اگر پیغمبر ن پویگی پیغمبر نہ پویگی زکیوہ تے دعوہ چتا تا علم مست چکم خلک اجازت غالی رشتنی لے کمنا انما خلق لا یؤمنون بالله یوم انر لپاللا والیوم الاخر اور تابۃ قلوبهم اشکل دغه په ایمان کې شک کړي دي په اسلام کې شک کړي دي پیغمبر په نبوت کې شک کړي دي دغه ویه تړیا سو ځنګونو شنو موږ وځا دلته بهغه موږ شنو بل چې کم خو دی زموږو چې واپس باران شي اخانه چې بکار دی سو باندې راځینو اراده په شک کې وخه به ظاهر کې وي دا خو چې کلا بدر کې دی ولیدلو شرم مسلمانانو خورېره بارد استفتحو مون خوئی چه بازده موتی خلق ده جو بیغم بشوتی اکاپیر و سربا زمونگ دیرلوی چان جوڑشی بایی ویی رولو از اغینا پس بجا عبدالله ابن اوبای دیده نور گن بلا راتلو او اکاپیران و سربا امام امینا هم لبراتلو عدیس ربیس آمان ناوی پا جبه بانده و زان بیراتینگو اگی یری و اغفتشو گرده خوشی باونت کاروشو نور غداری حضور شک نډه کو ورتابه قلوب شک کې کلو کو پر نډه کو کنه فهم پیرا بهمیه تارذ شک کې سر گردان دی دا <تصفيق> شو کنو شو اوس چلو کو به شک کې پراتی ولو اراد الخروج کچری اراده کړو وې دوتو کوش غرازی ته دوزر کې کنه قسمه لا خروج مونږ غوړ درته لې خداسه الله وکړي چې اراده کولی نو لا عد له وعده پدې با ته تیارې کړه داګېډه پارا تیارې ولکه کړي الله هم بیاځم او ته تیارې ونه کو لیکن الله بدوګنل پورتکېدل د دې ام بیاځم د دا لپاره پورتکېدل الله تقوخ نسو ولی یو د مجاهد مؤمن پاسې دل د jihad نه پارا نه ته ګورنی یا بنستیا سم داسه ادي چې پاسې وکاله وې لا فرایکه او رو رو را وندې او وې خدایا اډیرا ګراندا ير داسه مصیبت را ته جوړشه ازری هغه څه که ساروی دیو ا دغه فصلونه دی دا وله برانم پریده سره وخت د ارث وروانو ځاړسینو ها څنګه دین دی للاوی دې پریده دې مچړای ولیکن کری اللهم بعاتم الله ترد ذا پرته کې د لخخنو فثبطهم لکی ان ولدی او چخدما شیخ حق وقیل اقود معلقا یدين او رشدیت چکینه سره دنا خلق دا دې مکننه دا شه قرطا زنانه وسرمانس کې کېنه او کې مع القاعدين چې کوم خلق دې کنه ناو نوزري سره کېنه ستاسو د تسونه او نو او بیا ریګه دې تل کېنه دا زور نه له قران چې کېنه حکم زې کېنه معذور سره ها زنانه تاسو اګاري سره غني نو دوه دوه باندې ځان پام تاثر جهادی او خرجو فیکم کچری دی اوزی پتاسو که فیکمی ہوئی چکتا منز منز کداسی تاو سر جالکنه پا یرا پا ما زادو کم دی با نزی آتی تاثو تا الا خبالا مگر فساد مگر نقصان یو خدا نقصان دی چکتا مقبع سخت دی دی آخوا بی دی دی چکا پیرو تورو پراکولی اږي ودلته په دې برامند کې نور خلک له بالغ ورسي نقصان برته جوړ کی دا چې سره روان بون نه ده له وليچل بون نه ده او کناګي را غروان نبی اجازه په څو پیثار نشي دي تاسو سره لاند ولا اودعو او دې به ازغلي اسونه تاسو په مانسکي او د اسونه بوزغلي معنی تر اني څو هلي بو کی انو خسان به یو بل د بصوی کار کارګران دی مکه وې نو دیما چغليږي په مېن تاسو کې یا وګورنه کومو لفتنه لټه تاسو ته فتنه آتا ازمیخ تاسو په ساده نو نقصان دا کار بدل وګوري نو دی ځان سره بوله دی سبب یې کینونکې آتا له وځمره کار جوړ کې چې بس وې دشت کار نه بده و بس طب بیاي راټنگګ او ساتې او که نه جهاد به کې په لهم کومسمماغونه لاوم او تاسو کې جا سوسانان دی رد دباره خبرې بس کې او خوا به کافرو تهوي س چې مسلمانانو د نقصان جوړی د نرد جاسوسانو د لا پروست د ورکې چکم مسلمانان باششانو مجاهیننو نغ به شک پس را چې د قلا د منزه باغي ته خبره لګړ شو چې پلان کم زور د امو بجانډاو درېځ دی وخت کې فوجګان نه مختلفه طریقه و دښمن به پراوسته کنه نو غدړ وبا پکې سره مونږ ته څوک پکې ځي چې غدداران به ولم بیا لال کړو چپل سره راکول غدار نه مونږ سره نشي کولی به دې خوله مخ کې نه لرکه نام ورکړ په شپه کې جوړه به شوټولو نو لال به کړو په دا دا غداری او په مختلفه بوطا ستاسو و جاسوس بانده بو مسلمانان خرابه دل اوپا والله علیمان بالظالمین اللہ پودے بحال ظالمانو دیکھو ما رد و رشرک فی العیلم چو فویدن که صوق صرف دا اللہ حضات لقا دے بتغول من قبلو یقنن دی لٹو فتنه مخ کے پسوسوس و موقع کی دیده چلو که توسر خدا خیال دے جب اسلاء ختم شو. نوراش بیا تا وو نسټه نورست بیا باندې جوړې کړې او اړول راړولې تا تا کارونه امن صبي من صبي ارت جوړې کړې دي انتظارې کړو جورګه د موخه کې ورګه د موخه کې سمره واقعیت دي اصحابو ته تکلیف رسول من صبي جوړې کړې جاء الحق تر دې شراغ حق او ظهرا الله غالب شو حکم الله و هم کاریون ادیو بدگنونکی گولا ایون قاید آوی کولی اول خواستی اسلام لغا لبرات لنبیه دا قسمون ری دیزایی که منافقانو صبح کیونه اغیر آلو نبیه علیه السلام دا جد ابن قیصو تاوی چه داسه کار دی؟ تاثر یو پتا خبره کن زمان طبیعت دازه ری چه دا دیر نازکت دا تا چوز کم پلده جهاز دتلوی نو دا قوم زنانه دی او غریر خیفت اګه مولیده نو بسخه بیا نه پروګم نو زبلې وني یې ما نبه شه هادو کلشن ما په نو مصیبت <تصفح> کې بغیر شمه ډېر نازک وندې تیاب <تصفح> ته ځما نشم ټینګې دي نو دا څوک چې ما پرې رانه شمټلې ومنهم مې یقول اذللی او باز دلینا دینه غسو دي چې وای اجازه ته کا ما تا ولا تفتنني اما په اتنه کې مغرزوا چستاګار کې پښم کا نبي هغه د کاروسي چتا سوما به جهاد کې صحیح کا او زبانه ما نو ډیره بګران شي په بل مصیبت کې بغیر شي یو دا معنا ایا دی وی چې هر مکه ما ته ورکار خراب دی ازبله لړ شي ما فتل تا به ټول کار روان هر څه بروان نجات یو له مصیبت کې بغیر شي نو یارا دا الله ته نو قران وی الا فلتنه د اساقاتو واو له په فتنه کې زیدل یلکه فتنه کې هو ته پره دا جینا سیوا بلا فتنشتا چه تر پیغمبر نظان پاتی کې آخو دا سی صحابه دی دا ایماندار خلک دی چکر دا کٹنه نه پاسی دی دل اون را بیمارانو نو اول را توپ که چکر پیغمبر چی حد لزی نو را دنگلی ری اکا خپی اور بس راکیش شکو زوری کاشی ما بوزی رسا دور را بس تور نم را تنگا کم کنا یو گزارنو خبو اقلو نبیل اسلام ببچ شی دا سی صح چه وارا بیاروال پلاسو که وارا ما شمان چه داوالی دی بانده بچه حاضوشی چه تورا گزار در بانده که که دیو تا مخاماق کوئی وچه نبیل اسلام بچه یارا روانده داسه جانسار زنانه او داسه قربان زنانه پا نبیل اسلام بانده چه اغیر سمرا مهینوی پا سنتو بانده گنا چه وارا ما شمان بچه ادرشان ته یو زنانه ده سلور زامنو توی شابه ما برا تا گوری پینی اغی باسنو باندے سوار کلو خوشالی ده داغی دا, دا, دا سن زر تفاره و دا جڑی لیدی چغی لاو سلو ور شیدان شود یو خبر بولراتو اغا با خوشالی دا چی الله زړه به خوشالی د چ په دین باندې دما اولاد قربان شي اغدا زنا نه وګه په خپل امجان کېدل و اړې زنا نه چغی دا ارما نکلو وی چې بزو بیا وته مې سپکدا سن را پر وته شیدان شوي جسړه د اسلام خدا سے تاریخ دے شغرت اخو دنیا حیران رجب زنا نو که دمر لویج اور ادو دمر باهادری اور دمر نرطوبه نارینه غلا پریزه اطر ازینو ماته اجازه کا لدی پریوزی یا سړیا الا فیل فتنه تسقط کی غو پریوتی د ایمان نه غو تا پالشری دا تا خبره و ان او یقینا جهنم قامغارا غیرون کې کافرانو لرا ان تو صدیکا حسانۃن کژره ورسیتا تا خوشالی تصوهم نديبه حققی دادا مسلماناندی ها انزان ته مسلمانان وی ودي منافق کنا و ان تو صدیکا مصیباتن کوره ورسیتا د قد اخذنا امرنا یقینا ارفت امونغه احتیات من قبل مخکی و يتولوا ادي واپس وهم فرحون ادي خوشالیگی هر وی خرت کارو شکل ادا کو زمونغه احتیات امون ا جفاد خبر اعلی معلومه براله د دې بیا په ځان رايخو چیرې مون ته چوي چې پادشاه یې سړی قاتل ویلو خبر وکړي ته ګور وته ا خانه په داسې موقع کې دا خبر نبی اکلې قلنا اي مصيبنا رد الشرك في التسرب هو يا ته شرين رارس موتا الا ما كتب الله لنا مگر غوصي لیکلي دي الله زمون د پاره مولانا اغه زمو مدته ګار وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله با ما نه پسه دموکه مؤمنانو قل او يرد حال درب سونه بنا ته سو انتظار نکوي به مون باندې الا احدل حسنيين مگر يوي د دوخه دو خوشالوته منافقان دوه دي هو پدې امریکا نه سي د مؤمنانو په تکليف راسي ها تاسو مون ته خبره انتظار کوي او دو دوړه زموند پاره خير او د پیدي څنګه يا شهادت ته لټو او یا فتح دا غنیمت دی نو موږ یاري ګونه کاری ورادی هو استاد په ذہن کې داری کنه چې دې وبو بتاوان کې راشي چې شهیدان شي موږ نه فارق او اصل کامیابې دغه لري او لازم دې وسره موږ نو ټول ذهن له تاسو جوړ کې چې کامیابې دغه وګورنه چې موږ حاصل وکړو او الله په اسلیری کفت حرا دي که شهادت را دي هر یو کې زموږ ونحن نتربص بكم اممه انتظارك و تاسوتا ايصيبكم الله جوبرث تا فلا باكو بعذاب من عنده عذاب دخل طرفنا او بايدينا يا زمبلاسو استاسبم طولقي يا بدرمان الله عذاب راولي اياب زمبلاسو استاس دمروس ايوشي عذاب بدرمان درش ببن بوهش كثير فتربصوا فانتظار كوي ان معكم تربصون يقين من دګوروی ری تل کنه نو ډیر په بګه دا څومو چوی بهي دا څه کار لري زنه شوم کلی اوزر دی دی خپاکی ګوب نه کنه خبره پاکه خې بیر ما یلانو کنه خبره پاکه خې مطلب دا رچ دروصل هو دی درو ایمان تاوان دی داس کار لري زنه شوم کلی او پیسې را سره لګیстаў نو هغه اورلم مطلب دا رچ ای څه کې کنه نو زمون بدګه کاروسی توا براته کېخه او پیسې پرتیا پر سره نو تواسله مسله په اخلي که نو څه ډېر نه دي خو دوره ده تاسو ګزارا بدلو او ما ته به اجازه ته چا ته وای ما ان ګوردا به کومه قران وې سمباله کا نو تا ته مبارک شي اته چې په ځان روغ وینه جهاد نو لګیا یا لګ لګ ځان له بخوا او قرانات یا ول انفقوا و یا خرج کوه او و قوا فقوا هيا کپنا کوي ليو تقبل منكم تاسو نو بشر قبول نکريشي تلغه کنه مال جستاده حالي کنه نو ټول غوا مالونه څه چلبوش انكم كنتم قوم الفاسقين يقينا ذاه او قومي نه افاسقان وما منعهم ان لم نكردي ان تقبل منهم تقبل شي ددينا نفقاتهم ددي مالنا ددي خرجنا ال هم که فروب الله مګ د و چې د کوفر کل د پله راسوور الله پ غبر ولاونهخوالاته غوده جررم مو خوقي کل کله نقرآدار د موز لدل ن راض معځته الله هم کله مګدي ډنا را دا ج را چ توګور د اوړو مجد د الفا توګوره لبلک د د نقشي چېسموز د پړا ماته باندې راځي دې بځه حادثه دالشه چا موله بهتر عبادت د تازه کېدو د دفتر کو د اخوال عبادت الله زره ملاقات او دراز موقع اغه له دې چې راځي نو واستبوې دې چا په زور راوست الاهون کو سال دین araswi ولا ين يقون ادينا خرج کمال الاهون کاری هون مگر دې به بدګنون کی مال الګي غروست بیا ده سے بده ردی وي خبرې کی نو که باطل پرس کو پدین دی صلت و کمال کو پکشتا شکور مال دیر دی. دیر دیر دیر دیر دیر نو قرآن وی چا دا اگر تو الوبال لیر فلا تو عجب که هم معلوم از خوشحادن کی دال را دی دی. ولا اولادهم او نا اولاد دی, دی. انما یرید اللہ یقناً ارادة کی اللہ فاک لیوازدباهم بیان چا عذاب ورکی دیل را پدی مالونو پی الحیات الدنیا پی جند دنیا کے و هم کافرون عجیب او م کافر مرګه فوکو پر دي خدا مال دولت نه لري ادا, ادا دمخ قتلی خطر شو شو. اولاد چکه له د دمخ کې اتليږي نو ګتو وی نه دي کافر حال کنه دا غوړ ډېر خطرناک دي چې مال شو و نه مات شو او لا نه قتل کړی شو او اس په دې ولا ور نه کړل ناخو بدی باندې عذاب جوړ شو چې دک شانت په نه مار په حالت کې یې نه باغ نزدې وخت و تا ګوري او دا به غند له او ازر شه مرده چاچا اولاد نافرماني يا حرام مالي راغه فريده مرغ وخت بیا ډيرار مايني دي چو ګوري نو دې مر مايني جوه ميدان دمر ګنانګار کړل دي چې حرام او حلال باندې نومه خوراجا مکړي مدي عمله از پیدا راټول جمع شو سم خرج نکړو او حلال پکې سنو بیا ننځه ګورم دې د دا کورم باټر دې د مالم باټر دې د اولادم د دې د فارما د ادم رغونه نه کوله اذان می غرقاو د دغه وخت کې د یرمانو کې صاحب دا ډېر د احساس مو کال وي اقلفون بالله حیق سمنا قرید الله پنوم ما انهم لمنکم شقن منقام قتو سرهو قسم کوي انهم لمنکم دی خامق استو نه دی کو تو سرهو ملکریو قسم د جمعه توخیزو کور د دې خبري ښه چموږ درته الله پنوم قسم کو او الله زو او ما منکم ولكنهم قاموا يفرقون لیکن دا وقوند چې یریږي یفرقون یریږي لو یجدون ملجا کجر دی ومن تا یو او مغاراتین یا یو غار چې تا غارو د دې او مدقلم یا بل یو ځای سر سر پناه لا وللاہی خامخادی بوولی هغه ته لا وللاہی دی بوولی هغه ته او دیب ومن هم یجمعون او دی مانده وای افاسرین ذکر کړي دی بلبون شلي او هم یجمعون منډه وای پلي بسليو او منهم ما یلمزو کفه صدقات اقسان دی پدې کې کنه د دینا سوګه دی حل لري چې الزام لګي پتا باندې فسدقاته او مال خیرات کې او صدقاتو مکه دغری متقسیم مت شو انفال کې عدل تر اما ساري کو تقسیم ذکر کی دوستو غورا پڑھی کتاب باندې عام لګي را پاد ابن ابي السلام ته چين صاحبو کا کین انسان دیونکو ابن ابي السلام ته چين صاحبو نو بل سوچ تا ها چتا په ما باندې عام لګاو فاين او تو مینا کشر دي لور د شهيد دينا رضول دي خوشال شهيد سد دي توي زړيا چدن لري لور کانو نور خليک پځه پات شي خو چدل دي لري لور دا ډير خين صاحبو شو <laughs> دغه په نه هزار که کنه او خیار خلک مخاجه ته دی علاقه کې چې ډوډۍ کلور مېلمانون پکې و د خپل علاقه داخله کوم نو د شرک اډو کې نو یو مسر او خیار ما ته پریده خبره زبې تقسيم نو وړه جوړه نو چې جو کم د خپل کې خلک او اګيله به خاټه اډو ورکو اچه مېلمون اګله به پېنس الله سوخ نه بیا وتا خو ورګه به ولنه اړوک چې تقسیم شټول تباسخق کوله دواو شو اخر چې په تو نه وسو یا راخو بس ها اخر د خوشاله خبر او خسور کې اوته نو بدنامی شال وسو نو بیا وته چاوي چې داځته چالو کمل ما نه هغه وی ملما کې یا یا غنکې او کدی کدی اوته لڼ اړوک نه ورک ویننن به په اخباراتو کې بیان راتو نو دا ځکار به د سره کړو دی انصاف ستوي چواله ورک شي رضوا نو د خوشاله یا راخو اذی بادنابه دکی وا ان لم یو تا اگر چره دی لور نکلی شدا غین ادا هم يسقطون ناسه بدی غسیی بیا دې ستانه چره نارضا کیغه توبه او ته بیا ځان و تعالی کا کنه ا دې خپل ستانه رضا شي دې مر بیا تانه کې لیکي خه په بای وله ور نکلی شو بګی کنه ناو دته کو دغه کو شایلیدا بس دې په خپکه نه او دا مر چې نه دې ولا ډیر ور کلشی توګنه پاګې وسبر کننه هغه ویمه سره ځلې نه اې هغه چپې دي نيوي نيوي په لار سره نيکي کې کنه داګه دې کې موي ځای دې ان صاف موي ولو انهم رضوا هغه چر دي خوشاله شو ما اتاهم الله ورسولو پاګه س باندې چې الله ور کړ دي تا اپه ګم برد بیا ورکو چې او خوشاله سوا وقالو اديبه له حسن اللهو چې الله مګر څه ولې د الله نه کافر شه هغه څنګه مرزا کیږي خوشاله دي دا مګر ډیر ده سؤتين الله من فضله زرده چرابه کې مو ته الله پاک د خپل فضل او رسوله او پیغمبر داغو دا خو مو سره په نیت دینه ده هغې وخت ضرورت ده دی چې دا خلک مخ کې چې دا غریبانان دي یا نوی نوی دین اسلام ته راغلي چې مضبوط شه او راغب شي نو دې ضرورت ته نه به موږ خدا خبرنه کو زمو الله د پیغمبر سلام مینه محبت نو کدا نه بلم وک کی وای کین نو ندی اس خبر نه ده زمو خدا غرض نو زمو په دې کې یوه څه والو الله وک دا څه انا ال الله راغبون او دې ویل چې کین مونږه الله تعالی رغبت کوونکي او را واپس کې دن کې مونږ الله تروجوګه هغه تزان مز دیکھو دا خو د دنیا څه زنه دی او دی څه دې رکیږي نو سپکار نه راځي کله په دې خوشاله نه الله ودا بوله را ورا نحن المسلمان قد الله قذا باند رذر هزار اخلا ودي خوشحال شو نود تو بالله دار كلوكي بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ دے سورتو طوبہ کے اقسام ذکر کے دل دمنافقان و خلقو او دو تفصیلن دغش په ټوپوري قباېح ناکره عادتنا ناکره کارونا او خبري دغه صورت په خصوصياتو کې چې په تا قباېح علماء او غش مارلي صورت کې دونه به قانون ذکر کېدل نباږي کې یو عمل غلط او قباحد دغیداو دا چه نبی علی السلام باندې دراز کړو چې تا د صدقاتو په تقسیم کې انصافونه کو او انصاف او کا قران مجید دی مقام کې اغه مصارف ذکر کړي د صدقاتو دی د برابرې خلق او استادو د اعتراض اس حق نشته ا دې پیغمبر چکم تقسیم کړې نه غوډ الله ته طرف نه الله به حکم باندي مستقل فرض قران او مجید ذکر کو چې هغه اتمه صارف دي اته مدنري چې دای کې بدا خرج کولی شي بده تقسیمولی شي بیا زواجر دي تخاويف دي تفصیلا مناذقان لپاره ادغه شانته تقابل ذکر کوي دعو صحف مؤمنانو او دعو صحف دو منافقانو با دعو دو صحف دعو شان ترغیباتو جهاتا دل تاکیاغ آتو مصارفو او مدن زکر کئی دفار دو صدقاتو دو زکاة انما صدقاتو یقنا صدقات واجب صدقات را غیجم صدقات مرد تی زکاة یقینا صدقات زکات للفقراء الفرض الفقراء ودي محتاج فقير چا څور سره نيشت ناول داغه حق د چول ورکول شي دیم والمساکین د فرض مسکینانو تګ د چا غوخ سره وځرا ششتا خدای حاجت نه برکې نیمګړې مسکین او محتاج وال عاملین عليها هغه مقرر دی په دې باندې داږي پر ټولو له راځم حاصلو حاصلولو باندې عمل كون کی وال عاملین عليها مامور دی مقرر دی په دې باندې ینه نو خری په کې لګیدل دا ناګی لڅټ ورکولې شي تنخواه غیره نو دا درې مصرفته وال مؤلفات قلوبهم آګه خلق چې منزور محبت د جوړونې دادي ول مؤلفه چې تالیف او محبت پیدا کول شې دا غي پسرو نو کې آګه خلکو چې اسلام طرف ته داغيرا واستل مقصود دي چې کدي سره امدادو کړی شي ندی اسلام ترای شي یا خو کمزوری دي نه اسلام کړی وکمزور دي دا غيده مضبوطه والی او استحکام د چه ورکلوشی غیله اخرچ پیوشن و پیمان اسلام که و مضبوط شه چه دام بیلو چه دا بیا روستو ختم شویر دامه دو پولی؟ قلیبان عمر رضی اللہ عنہ بدور که اگوو چه غوث اسلام مضبوط تک ده خبر ضرورت نشته. او فاسرین زکر کی کاسه عرضی تور اگو اخسر روست شوی نو تک دا. نور فایده فاکتل زشتا نامت بخل زيبانشته دي ديوه سره موږ ورا سمره خلق دي چې هغه دين اسلام سره محبت شته او از د کمزورۍ له لاسه غوربت له لاسه خراب دي څوک یو بل اړې څوک بل نو کړي دین اسلام له طرف نه اجازه خلق او ست تنظیم وشکنه نو دا خلک بکلک پاتې شکنه په دین باندې جزله درې ما له شې دینتا المحبت پاکی پیدا شی دے تبی عمل والمؤلفات قلوبو اڑو خلاف دے سرا خژو اسلام تنہ غلو وفرقابه اباذادول د سټونو کې ولامن دی دا یزادول قیدیان دی مسلمانان ناریزادول والغارمین او قرضدارین تاوانین شیویری غارمین قرض بدر خاطر له پامزوریا ته باندې زیاده څخه لائق دي چې د چا زماناته کې لري نوم سلمان او په هغه کې تاونه شوه ده ګیرشه والغارمین وقارنداري او په سبيل الله ابلارد الله کې جهاد او غیره او او مسافر دی له ورک مسافر ته د دې د کلی کې کی وځره خپل مال دولت سره اړیر دي ورسافر په دوران کې هغه مال کې نه ساتنه ده هم دا لري نه من الله ده حکم دي د لا د ظرفنه فریضه ده حکم دي دیو جون په څرینځه کرکې چې اشاره وکړه دا بالکل لازمی خبره ایا او د الله طرفنا مقرر حکم ده اځه خبره نو جو قران وکړه فریضه با من الله للاذ طرفنا فريضا والله عليم حكيم الله باذي حكمته ولا ومنهم الذين الذين منافقون ابخلق دي يؤذون النبيا التكليف وركي بين الله ويقولون هو اظن اوايدي دي اوريدن كي अरे خبر لنا اظن اظن وقتي مطلب ادا دي هو بس وقتينو چسو تووین دی اوریو منی داس تنزای کو لگا چمنگ ک پاتم شد جہاد نا نبس خبر ا ب سد تووین خاکی ہوا اذن چسو تو ان كل واحد. او يقبل كلما قیل له چسو تووین لشن بس اگ دا به منهم لا بصره المنافقان مختلف اقسام ذكر نسابقه درس ریچاری تا کلی بورکی پیامبر اوای چه دی اوریدن کی داره خبر قل اذن خیرلکم وا تا اوریدن کی ده خیر اور ده خیر خبر استاد صدا پا رہا دا پیامبر کو استاد صدا خیر خبر اور اوری رچ اخلاق یی نو تاسو شرمی اور صاکی نا چته تاسو سووای نه ورځیو چې ښا په زړه باندې تیر ور نه تاسو هغه ته معلومی چې تاسو سوګر په دې ورسو کې پوي چې کله د جهاد مو کوي نو تاسو ورسټو کېږي اوبه دروغه او ځونه بهانه کوي په دې سوګر و پويږي ول اخلاق دې دې بےشانی دې تاسو نو رسو کوي استاد د خیر خبر راغوري وزونه خیر الکو او ور جن کېره خیر خبری دا خیر اصطاست دا پارا یؤمنو باللہ ایمان روڑی پا اللہ بانده دادر ایمان معنی استلاحی دا زکر سلے حرف بارا گلده یؤمنو باللہ ایمان روڑی پا اللہ و یؤمنو للمؤمنین ایقین کئی و خبر د مؤمنانو دلتر ایمان نمراد لغوی ایمان دا لغوی معنی دا سلے لام را گلده معنی تصدیق که یقین که باور که ده مومنانو پخابره چکم خالص مومنان ده <تصدیق> نگو را ستاسو پخابره اگه ده تصدیقو تصدیق او خبره اگه صرف ده اللہ مانی او د خالص مومنانو او تاسو چو سا خبره اگه اگه ووری امانی او پسلو بانده تیرکی رضاق استاو دفار رحمت تی ورحمت اللیلذین آمنو مینکم او رحمت دې بارځای کسانو غسانو چې مان ښکارګيستا سونه چې دې ایمان دعوه کوي کنه زپې نمبر دې اگې فار رحمت چې هغه څه خبرو کوي دې اوري دې پکېم پويږي چې را دې غلطه وي دې اسې عذر او بهانه کوي اوشان شان لري رچتنو پرواه ونيکي نتا سودا غي نه دا جوړ کړو چې دې کې زمونږ په نیتاو په دې کار نه دې پوځه او تکلیف همرا صبي پیغمبر ده چې هو اوذن ديار صعوري ولذين رسول الله هغه خلکو چې تکلیف ورکي پیغمبر د الله تا لهم علیم دید پارا عذاب اليم دې لپاره عذاب دې دردناک دا قانون قران مجید ذکر ک چا سوغ د پیغمبر باره کې تکلیف ورکړي هغه نو اغل عذاب دې دردناک یو درخلاکو چمه خامخ بهداسه کول اوذرونه آو بهانه ا دې استهزاء کول چې دې سړیا اورې زمو خبر څه ته او, او بل نو خلق بل از تر قیامت شریفه پیغمبر په شان نه دي پووال دا مقام نه دي پووال نویاه تاوا زنه محمد بے دبی کوي او یاداکہ چداغه ده سنت مقابله ته ولادت داغه سنت رکیه ور دی پی پیګری خلاف کئ کدام تکلیف ور کول پیغمبر دالته زکه هو ډیر خوشاله ده اډیر امین اځه سره وځه ما سنت او قدروش د مسلمان پټول جون کی آو جها دګتو ورنم مسلمان پټول جون کی ته یو موقع کیو نه غداځونه کلکان چیر دا پیغمبر که سنتو ننگو کی او پاگیمان اعملو کی دا سے خلق چی پیغمبر لا تکلیف رسی ناگیل ام سختا سزاده کرا درناکا سزاده یو خوید زودا حال لی ابل خواجراشی یحلفون باللہ لکم قسمون اخرید اللہ پنم تاسو تا لی رضوکم دیتا پارا تاسو رزا تاسو خوشال و دلارې د جریباته سیاست لري چې با سہی څخه بقا ومنو او په داسه طریقه چې ترې وته تکلیف اورا ځای خیر ده خو بیا وته من از صفایو کا خپل داکر به کولې تاسو رضای کی نو کته سوړو رضای کې نو چل ستلبوش چلاو پیغمبر دیوتنغه کوي کړه والله ورسوله احق ان يردوها الله ابي پیغمبر دیوګو د لایق دی د دې رضا کی ی رضو ہو مرجع دی رضاکي اي ردوه په معنا چې مرځه قریب واخلو د دې رضا کی دا پیرامبر د لایق دا يا بعيد واخلو د دې رضا کی الله يا دوالت موراتشي نو معنا سيدا ديله بقار دي چې الله او پیغمبر رضاكي نصرت د مؤمنانو خیال ساتي يغي ت قسمون اخرين ان اور دغه بزلګه ساتي نه راشي ان كان مؤمنين كجري ودي مؤمنان ديمنت قضا خدا نه چا خلق رضا کي تعاله وبي امر قرآن او رسول صلى الله عليه وسلم حكمونه روز ته تخويف ذكر کي اخروي او البعض زور نه سرا الامي علمو اياتي پهنه شو پدي خبر انه شانده مين يحد الله ورسول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 نگو را دا غین و نظام بچ کل پکاره علم یا علمو دیلا پا دیم پونشو بفسترین دا جا زکر که خان چه دا اشاره دا چه کلی اوقام تا دیر وقت اللہ کتاب بیان شی او پیغمبر موجودی اگه تعالیمات ورکی اپا دمرا مده که پا دمرا تعالیمات و که غیب پونشی دا سمرا بدبخت قام بیان علم یا علمو چه دیلا پا تا غزروی خبرو من رسیدل چه چه دا اللہ دا پیغمبر خلافو کن اگر دا جہنم دے ارسوا بای پکار دے چه پا دیخو پوششی کنا گوز کبا علمی آلمو باندسو کتابو لیکی نطول خبرو پا کرانه شی چه یا قانتا یا ملک که دا اللہ کتاب بیان شید اگی پا خپل جبا کی او بیان اگی پا خوابت نپوئی گی اوی چمگدان نپوئی گو دگنا نظان نبچ کئی زين بس دي بسحا ألم علم يعلم نا اشاره البغيها يا دار المنافقون جئني منافقا خلق انت نزل عليهم ذي خبرنا شنا ذل بكشي بدم المؤمنان وانذرت سورات سوره القران صحيح سوره القران تنبئهم خبر بك دي لرا دا دام المؤمنان بغيص خبر كي موافي قلوبهم طا وسند يجظلون ذي منافقان كذيب دین ایر ایر دلخوا سکتی چه بکل دنس اعملو کنو یا تو نبراغ لی نبیان بیر ایر دل چیز را نوری سکی؟ اگر ما کویی ازنجا تو صورت نازلشی و یا او نرائشی ازمونگا دا کار اخکار رکی نور سواب اصن قولیس تحزی او وادا جست احضا کوایی تازو اخکر کوایی او را قلنم چدای استهزاء کې ملياري خبره وکړه او قران او ته وی کاوه استهزاء کولی استهزاء کوو چې دلانه او قوم نيري کې کړه ادهغه په دین پورې ټوک مسخري کوي ملياري سزا به ورکړه يا حضر المنافقون دائم علامه وسین کې چل باز د امر دی او دیریږي منافقان یو باندې خدا ته کنه چیرې کې دي حاضر نه چيريږي او یې کې حکم دی د دې خبر نه چې نازل شي مؤمنانو باندې او سچې دې منافقانو په سرونو کې دي نو او مؤمنانو ته او یا دا استهزاء کوي ان الله نوخرج ما تحذرون یقینا ان لا کارکون کې هغه ټول را جتاځه غريږه یې چې کوم خبر نه کبا الله کارکې تاسو وو شرمې رسوا باکي د دې خبر برتا مؤمنانو دا ګورځه تبوک تکلاتلو نو دې ډېر نه زېبان او را خبرې کړې وي چې سړی دا سحالې زمو ادا او مزي وټورې دي دا نه دې دا دروژن پیغمبر بارکه بيوي ښا اس ډېر خطرناک الفاظ ادا او سدي په یا غني مټ پسمن دا مال خوښ شي دې پديګار مې کې روان دا ا کله به وی هغه چې دا کسرا او دا قیصر دا غرمه او دا بنگلو دا ملکونو خوونه به لا جدا ويني چې دا به زموږ له استراضیو ای ویډیر خبرې پېنه بل روز با ګوري دا دا قیصر کیسر او کسرا وغیرہ د دې مخې ته موږ تړلیو لاړو کې باره تایه موږ تړلیو لا وی خبرې اغا گنے سادہ باد اخلق دی تبوسرا چنگو کہ او بے گٹے اغا کو جدا ملک نہ دیو ترقی کر دی عرصو سر زیادتی یہ کو بلوسوی تڑی دی ولاریو بن رازی دا خبرے ولا ينزع الدام کشرتا تبوس کے لا يقولن خاما قاذب وای انما كنا نخوض ونلعب یا کینن رومنیا چې مشغولیدو الو بین کولې نخوذ مونږ زړیا ځان مشغولاو وانا لعب اعظم هوستبیتی کوله لو بین مشغولاو مونږ د ځړنځا خبره ور نه دا خاصه مطلب دار دی او رمزل له کم اس کم سخب ويل پکاره کنا نو دا قوم ځان مشغولاو لګیاو ځانم تا ځکه او کاو نو دا خبره انکلیده نو وړه ده زړه نه دا, دا, دا خبره نشته نو قران قل آیا اب الله هوایا دا آیا الله پورې وایا الله پورې وایا تی اوایا څنګه دا غ پورې و رسول ابي پیغمبر دا غ پورې کوتم تستحزئون و يتاسو استهزاء کولا خندام کولا خفت در خنداده قرنور سپات نشو نه الله پورې مخند استهزاء کولا دا غ پایا اتنو پورې پیغمبر پورې الله پر استعاذہ صرا ان دا غو او د پورې قران دا پیغمبر پورې نو چې دا کار مو کوه خو خدای وسنګ خبره ایجاد وسه گناه او کنه دی لا تعذروا عذر نه مکای بهاله مکای قد کفرتم بعد ایمانکم اوس یقینا من کو کار تاسو اوس برخ کار ایمان تاسو نه ایمان خبره ایمان وکړه او زم کو فرخ کارہ کو دیکې وستا وشک نشتا او فاسترینځه کار کوي ښا چکه له یو قوم اته دقیق د ځړن نه ني واځهري ته اور باندې دین پر استهزاء خنداو کړن دام کو پر اعظم نه وخت چې بیا ځنه نه اور ټوکه خنداو کی چستا ستا بار له خنداب له سلو ته دل بور خاندې د دین په عبادتو پر جو خاندل دا وخته کو کو دا ولا خبره تلازان تا مسلمان ہوئے سمرا مسلمانن پا دیکی اختری چه بانگ پوری اغی خان دی خواو موز پوری اغی خان دی ورشه مون کو نشک کو تا سو ورشه پی اکل ہوئی الکا زر تغاد کا ٹوانا و اکا تا پور تاکا یرچو سڑی دخپ الموز بارا کدا سی کنا یا د قران مجید آیاتونو او سوراتونو په اړه چې موږ استهزاگرانی